Välkomna alla närradiolyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Jag som pratar heter David Long och det här är den första ordinarie sändningen som Radio SD gör under år 2007. Och det går ut första gången den 6 januari mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut i etten söndagen den 7 januari mellan klockan 09.00 och 10.00. Och slutligen en andra repris torsdagen den 11 januari år 2007. Klockan 20.30 till 21.30. Ansvarig utgivare för Radio SDs sändningar är Arnold Boström. Och jag vill börja den här sändningen med att... Jag önskar alla en god fortsättning på det nya året Detta år 2007 Ett år då Sverigedemokraterna kommer att fylla 19 år Det sker den 6 februari för övrigt Och Radio SD har för övrigt hållit igång i 18 år Det här blir också det första året sedan år 2000 Som vårt parti inte behöver driva någon valkampanj De senaste sex åren faktiskt som har gått sedan år 2000 så har vi haft åtminstone en valkampanj varje år. Och det har ju då varit antingen riksdagsval, kyrkoval, EU-parlamentsval eller EMU-folkomröstning. Men i år och även nästa år, 2008, så kan vi istället satsa på att bygga vidare på organisationen och fortsätta utveckla vår politik. 2006 var ett händelserikt år, som ni säkert alla minns. Med riksdagsvalet som höjdpunkt naturligtvis Men eh, vi hade en ganska så händelserik resa dit också I januari förra året så stod det klart att en hel rad nya partier skulle kandidera till riksdagen Det var till exempel Junilistan, Feministiskt initiativ, Sjukvårdspartiet, Piratpartiet Med flera som ni säkert minns Och en del trodde att det här kunde riskera att sabotera Sverigedemokraternas chanser att vinna väljare men vi som verkar inom Sverigedemokraterna, vi såg inte de här utmanarna som något större hot och det redogjorde vi också för i en artikel som vi publicerade för nästan på dagen, ett år sedan närmare bestämt den 5 januari 2006, där vi konstaterade att juni och Feministiskt initiativ som ett tag hade haft vind i seglen redan då började tappa mark Sjukvårdspartiet de syntes aldrig till i media och eh, Sveriges pensionärers intresseparti de hade sedan länge börjat gå bakåt. I den här artikeln så brydde vi oss överhuvudtaget inte om att nämna Piratpartiet för det var så väldigt nytt. Men det slutade ju faktiskt med att de blev ett av de större partierna utanför riksdagen. Det får man ändå tillstå. Lite senare under förra året, i februari-mars, då var det ett väldigt hej angående Mohammed-karikatyrerna som ni säkert minns. Det var ju i Jyllandsposten, i danska tidningen Jyllandsposten, som de publicerades. Och det blev storm i både media och på gatorna i muslimska länder. Och vi Sverigedemokrater, vi utlyste en tävling där vi uppmanade våra medlemmar och sympatisörer att komma in med teckningar- över hur profeten Mohammed kan ha sett ut. Och en sådan teckning publicerades också på vår partihemsida eller rättare sagt vår partitidnings hemsida. Och det här blev ju ett väldigt orsakade väldigt stora mediestormar och faktum är att webbhotellet där vår partitidningshemsida hemsida låg ute, de ringde till partikansliet och det var faktiskt jag själv som tog samtalet. Och de sa att de hade blivit utsatta för hot och att de därför inte vågade låta oss ha hemsidan uppe längre så länge teckningen fanns där. Och det här hotet det uppfattade jag i alla fall när jag tog samtalet att de menade att det var hot från terrorister eller från islamister helt enkelt. Fundamentalistiska muslimer. Men det visade sig ju att så inte var fallet utan det var faktiskt från regeringshåll som det hade kommit vissa påtryckningar och det här minns vi också då, ministerskandalen eh, den 21 mars så avgick Laila Freivals. Och det var ju, hon hade ju utsatts för en del press sen tidigare också men det här blev ju definitivt eh, droppen som fick bägaren att rinna över. I mars förra året så hade vi vårt riksårsmöte då vi antog vårt valmanifest som vi sedan också gick till val på i förra årets val. Det var mycket begränsat eh, medieintresse på det riksårsmötet. Men senare i maj månad när vi höll ett stormöte i Alvik här i Stockholm då var det ett väldigt stort mediepådrag. Faktum är att eh, i stort sett hela mediaetablissemanget fanns eh, närvarande och eh, fick höra tal från eh, bland annat partiledare Jimmy Åkesson. I eh, juni under försommaren så ägde ungt valrum. Där skolungdomar får möjlighet att upplysa om vilka partier de sympatiserar med Och skulle vilja rösta på om de hade rösträtt Och i det testvalet så blev Sverigedemokraterna det tredje största partiet Och det här ledde också till ytterligare stor medieuppmärksamhet Och det satte också avtryck i opinionsundersökningarna I Temo så fick vi faktiskt 2,9 procent i deras undersökning direkt efter ungt val. Det vågade de dock inte säga utan de sa att vi hade fått drygt 2,5% i deras undersökning. När vi i en senare undersökning hade gått ner till 2,3% ja, då kunde de säga att vi tidigare hade 2,9% så att fallet skulle se så stort ut som möjligt. Och Den här temundersökningen på 2,9% det var den enda under hela valrörelsen som kom i närheten av vårt slutliga valresultat. Alla andra underskattade oss betydligt mer än så. Något annat som har hänt under året är ju att vi har bytt partisymbol. Vi hade tidigare en fackla och den bytte stå ut mot en blå sippa. Och inför valet så hade vi också lagt ut en vallåt. En mycket bra sådan tycker jag själv som har lagt ut på nätet och som många ungdomar hade laddat hem, sparat på cd-skivor och faktiskt gick och lyssnade på. Även på skolan, på rasterna har jag fått besked om. Under själva valet då så gick vi mycket starkt framåt som bekant. Vi eh, mer än fördubblade röstsiffrorna och fick över 162 000 röster, nära 3% av eh, rösterna totalt sett. Inte tillräckligt för riksdagsmandat men tillräckligt för att eh, Skaka om många inom etablissemanget och bädda för ytterligare framgångar framöver naturligtvis. Nu när folk märker att vi faktiskt är mycket nära så kommer de inte att betrakta en röst på Sverigedemokraterna som bortkastad längre. Och sedan det här valet så har vi också haft en mycket stor medlemstillströmning och fått mycket uppmärksamhet i media. Och jag kommer att komma in lite grann på det senare under sändningen. Jag tänkte nu komma in på lite nyheter som har inträffat och jag tänkte ta de senaste nyheterna först. Det är så att i ett pressmeddelande som har gått ut till de lokala medierna i Blekinge där skrev Marina Eriksson, rektor i Sundnadals rektorsområde och talesman för en manifestation mot förintelsen eller för att högtidighålla förintelsens offer. Och minnet av dessa och hon var som sagt talesman för den här manifestationen och hon skrev då i pressmeddelandet att manifestationen var för att högt hålla minnesdagen av förintelsen samt manifestera mot Sverigedemokraternas politik och hon skrev att rektorer och skolor, skolorna, och Vederby, Rödeby, Vämö, Jändel och Sundandalsskolan har gått samman i en gemensam manifestation mot Sverigedemokraternas politik och för att högtid hålla minningsdagen av förintelsen och hennes kommentar till det i Blekingeläns tidning det var så här att ett av skälen till att Sverigedemokraternas framgång i valet var att de stod oemotsagda det är viktigt att visa motstånd särskilt nu hon säger också att det är inte så stor skillnad mellan Sverigedemokraterna och nazismen åtminstone i nazismens inledningsskede Sverigedemokraterna är främlingsfientliga det är inget snack, säger Eriksson till Blekinge tidning Det här har vi naturligtvis inom Sverigedemokraterna protesterat emot den här beskrivningen av verkligheten men faktum är att nu för första gången så har våra egna protester nästan drunknat i stormen av protester från etablerad press och inte minst rektorerna på de andra skolorna som den här Marina Eriksson hänvisade till det finns ingen rektor som står bakom det här Det får hon stå för Det går inte att demonstrera mot ett demokratiskt valt parti Säger Gunilla Ekelöv Som är rektor på en av de här skolorna Och inte heller Rolf Bengtsson Står bakom en demonstration mot Sverigedemokraterna Det har aldrig varit vår gemensamma intention Det har blivit ett missförstånd På grund av ett olyckligt formulerat pressmeddelande Säger han till Svenska Dagbladet Och under fredagen så har också Marina Eriksson backat ifrån det här och då säger hon så här att Det är en manifestation mot våld och främlingsfientlighet och för allas lika värde. Det är inte en manifestation där vi vänder oss emot Sverigedemokraternas politik. Säger hon nu alltså. Kommunalrådet Kent Levén, folkpartist med ansvar för skolfrågor reagerade starkt mot demonstrationen men tonade ner sin kritik under fredagen. Han säger att jag har hört mig för. Och det hela beror på en olycklig formulering. Som jag förstår det är demonstrationen inte tänkt att vara riktad mot partiet utan mot främlingsfientlighet i allmänhet och förintelsen i synnerhet. Man kan inte demonstrera mot ett valresultat, säger han. Rikard Jomsov, som är vår, en av våra fullmäktigeledamöter i Kalskrona och som också har varit vår presstalesman i den här frågan. Han har ju naturligtvis uttryckt sig mycket kritiskt. Och han har sagt så här att jag tycker att det är ett mycket konstigt agerande. De kopplar samman oss med nazismen. Vad händer med de elever som ogillar förintelsen men gillar oss? Vågar de då ställa sig upp och säga att de inte vill delta? Jag skulle inte tro det när lärarna propagerar för att vi är nazister. Och det här har också uppmärksammats i Sveriges Radio. Det har i princip uppmärksammats överallt. Och i Sveriges Radio sa Rickard Jomshov Också fått uttrycka sin upprördhet Över den här manifestationen Som hålls för elever och skolpersonal Och han säger då i Sveriges Radio Illa nog är att man försöker klistra på oss Allt det hemska som händer under förintelsen Men det allvarligaste är Att man ger eleverna ensidig Ensidig information om ett politiskt parti Och talar om för dem Att det är ett parti man inte ska rösta på Det är inte skolans uppdrag Säger han och det känner han naturligtvis väl till. Han är ju Sverigedemokraternas utbildningspolitiske talesman. Och det har också, förutom att det blev en väldigt stor uppmärksamhet när pressmeddelandet om att den här manifestationen skulle äga rum hade gått ut, så blev det också väldigt mycket uppmärksamhet när Marina Eriksson backade i praktiskt taget alla tidningar runt om i landet har det då stått under rubriken Ingen manifestation mot Sverigedemokraterna I Kristianstadbladet står att läsa Genom ett pressutskick på torsdagen orsakade Eriksson, rektor på Sönnadalsskolan Rabalder när hon skrev att skoleleverna samtidigt skulle manifestera mot Sverigedemokraterna Partiet har efter valet i höstas en vågmästarroll och är Karlskronas tredje största parti Det är ju... Rätt så märkligt faktiskt att de ens vågar göra på det här viset I och med att vi faktiskt är en del av etablissemanget i Karlskrona Och även i Blekinge Men det här tycks ju då vara ett misstag av en enstaka person Men det är ett mycket stort sådant misstag Men ett av de försöken till protester och markeringar emot det här som Sverigedemokraterna själva har gjort tänkte jag återkomma till efter en liten pausmelodi. Varsågoda! Ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var lite svensk slager från 1979. Ted Gärdestad som sjöng Satellit. Innan musikpausen så berättade jag om en manifestation som man tänkte hålla i Blekinge mot förintelsens offer och mot Sverigedemokraterna och som det har blivit väldigt mycket mediarabalder om men där den ansvariga Marina Eriksson har backat ifrån att det skulle vara även mot Sverigedemokraterna men vi Sverigedemokrater har naturligtvis också gjort oss hörda i det här ärendet och Rickard Jonsov har skickat ut ett pressmeddelande där han då skriver som följer med anledning av fredagens mediedebatt om Karlskrona skolornas demonstration mot förintelsen och Sverigedemokraterna den 25 januari har Sverigedemokraternas Blekingedistrikt bestämt sig för att anordna en egen manifestation i Kalskrona den aktuella kvällen. Partiet kommer att söka polistillstånd för en stillastående torgmanifestation på klaipeda Ja, med reservation för uttalet där. Sverigedemokraternas distriktordförande Rickard Jomshov kommenterar Vi vill gärna manifestera till minne av förintelsen och andra folkmordsoffer Men vi kan självklart inte delta i eller på något annat sätt stödja en manifestation som riktas mot vårt parti Tyvärr har manifestationer i anslutning till förintelsens minnesdag en tendens att bli allt för politiska det är ett cyniskt utnyttjande av förintelsens offer att blanda ihop kritik mot den svenska invandringspolitiken på 2000-talet med nazisternas inlärningar före och under andra världskriget. Det måste finnas enorma kunskapsluckor hos den som jämför Sverigedemokraternas politik med vad som skedde i nazi under 30- och 40-talen. En sån jämförelse är ett hån mot förintelsens alla offer. Förutom Rikard är också Sverigedemokraternas partiledare, Jimmy Åkesson, inbjuden att tala vid manifestationen. Och Jimmy Åkesson har också uttalat sig på sin blogg på Sverigedemokraternas partitidningshemsida www.sdkrividen.se Och han skriver då under rubriken Horribelt och förvirrat i Karlskrona. I samband med morgonens intag av kaffe bläddrade jag igenom Blekinge-läns tidning och kunde således läsa att fem högstadieskolor i Karlskrona uppmanat eleverna att demonstrera mot förintelsen och Sverigedemokraternas politik den 25 januari. Citat, skillnaden mellan Sverigedemokraterna och nazisterna i inledningsskedet är inte stor, Slutcitat. hävdar rektor Marina Eriksson i Blekinge-läns tidning. Kalskronas Karl 13-16-åringar ska alltså kommenderas ut för att manifestera mot kommunens tredje största parti Visst, det heter att deltagande är frivilligt Dock hur frivilligt blir det när uppmaningen kommer från skolans rektor? Inom parentes kan nämnas att jag under min tid som SDU-ordförande fick kännedom om att medlemmarna som var elever På en av de aktuella skolorna lovades bättre betyg om de valde att lämna SDU en lärare berättade också för dem att ett SDU-medlemskap innebar svårigheter att ta körkort. Horribelt. Och förvirrat. De övriga rektorerna verkar nämligen inte hålla med om att manifestationen ska eh, riktas mot Sverigedemokraterna. Trots att detta framgick med all tydlighet i en pressinbjudan. Åtminstone är det vad de hävdar nu när det blåser i media. Som jag ser det har de här fem rektorerna totalt missförstått sina uppdrag. Mot bakgrund av den här händelsen är de inte lämpliga att arbeta inom skolväsendet. Möjligen i Kina, men inte här. Och det har också i de större tidningarna idag har jag sett, på internet inte minst, att det har faktiskt stormat en hel del på Expressen på en ledarkommentar under rubriken Rektorns ansvar. Så står bland annat att det är olämpligt och troligen brottsligt beslut Som omedelbart måste återkallas helt och hållet Och inte så halvt som skedde under fredagen Alltså ett missnöje med det sättet att backa som Marina Eriksson gjorde Det står också så här i Expressen Man kan tycka vad man vill om Sverigedemokraterna Men de är inte nazister Experter på högerextremism, som Helene Lövvid, vid Forum för levande historia, menar att man inte heller kan kalla partiet rasistiskt. Sverigedemokraterna är uttalade motståndare till mångkulturalism och vill dra ner invandringen till ett minimum. Att som Marina Eriksson, rektor vid Sundnadalsskolan i Karlskrona och talesman för manifestationen, jämföra detta parti med det tidiga tyska nazipartiet. Det är ohistoriskt, olämpligt och ett hån mot nazismens offer. Och senare i den här kommentaren står det också att de fem rektorerna missbrukar sin ställning som ledare för den här skolan. Att vara elev i Sverige är inte frivilligt. Barn har skolplikt och är enligt lag tvungna att infinna sig på skolan. Enligt grundlagen är varje medborgare skyddad mot att med tvång ge tillkänna sin uppfattning i politiska, religiösa eller kulturella frågor. Och därmed så har de här Rektorerna alltså missbrukat sin ställning som ledare för de här skolorna, menar man alltså på Expressen. Och även i GT, Göteborgs tidningar, där skriver Karl henrik Sachs att skolan får inte driva partipolitik. Och han radar ju då också upp det här med att de skulle manifestera mot förintelsen och mot Sverigedemokraterna. Och han kommenterar det med att man tar sig för pannan. Hur okunnigt historielösa och naiva i sin demokratisyn kan svenska skolledare få tillåtas bli. Nästa rektor som på samma sätt blandar ihop undervisning med partipolitik kan med samma argument utlysa en demonstration mot Fredrik Reinfeldt och ändringarna i A-kassan. Och sen citerar han också det här med att, som Marina Eriksson sa, att det är inte så stor skillnad mellan Sverigedemokraterna och nazismen, åtminstone inte i nazismens inledningsskede. Och då skriver Karl henrik Sachs då att det är fel där också. Om skolan ska lyckas i sin fostran så måste de, så måste de fakta och argument som ligger bakom undervisningen vara korrekta. Och det är de sannoliken inte i det här fallet. Han skriver senare också att Sverigedemokraterna har en konkret idé att flyktingar som inte kan sysselsättas i Sverige ska förpassas tillbaka till sina hemländer med en bunt svenska kronor på fickan som stöd och hjälp att börja om. Till skillnad från vad som har uppgivits av Marina Eriksson alltså. Och den här artikeln avslutas då med att det sista märkliga, Den sista märkliga omständigheten är att Skolverkets jurist inte direkt kan säga om rektorerna i Karlskrona gått över gränsen eller inte. En jurist tolkar lagar och det tyder på att skollagen i det här fallet är luddig och måste skrivas om. Ja, det har varit ord och inga visor alltså angående den här detaljen. Och eh, det är ju helt i sin ordning naturligtvis. Beträffande just eh, manifestationer mot eh, förintelsens offer och även andra eh, folkmord som eh, jag nämnde tidigare. Att Rikard Jomsov skrev i sitt pressmeddelande. Sverigedemokraterna hedrar gärna minnet av eh, stora folkmordsoffer. Det är inga problem där. Och eh, vi har eh, uppmärksammat att eh, regeringen har beslutat att eh, man också nu ska inleda eh, forskning och eh, för, att, för att skildra kommunismens brott mot mänskligheten och det har alltså Björn Söder skickat ett pressmeddelande om som jag tänkte läsa upp och det skickades för ett par veckor sedan eh, det här beslutet välkomnas av Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kommunismens brott mot mänskligheten förtjänar att eh, belysas Forum för levande historia har gjort en viktig insats i skildrandet av nazismens brott mot mänskligheten men under det socialistiska styret tycks man ha glömt bort kommunismens brott. Vi Sverigedemokrater har runt om i landet under tidigare mandatperiod motionerat om att man ska belysa kommunismens brott mot mänskligheten men det har ofta röstats ner av socialdemokrater och vänsterpartister. Därför är regeringens beslut nu mycket välkommet, säger Björn Söder och fortsätter. Skillnaden mellan kommunism och nazism är endast grader i helvetet, som min partikollega Sten Andersson ofta brukar säga. Med tanke på att vi i riksdagen har ett vänsterparti vars företrädare stolta kallar sig kommunister är det verkligen angeläget att man får igång informationskampanjen snarast så att våra ungdomar ser vilket lidande denna ideologi ställt till med. Och det kan man ju inte annat än hålla med om. Ja, det har också skrivits en del notiser jag tänkte ta ett par korta sådana innan nästa pausmelodi och vi har då bland annat uppmärksammat att det har kommit en hel del nya asylsökande, drygt 24 000 sökte asyl i fjol under fjolåret sökte totalt 24 322 personer asyl i Sverige vissa siffror från Migrationsverket och det är en ökning med nära 40% jämfört med året innan och det var Irakier som var den största gruppen asylsökande. Någonting annat som har uppmärksammats en del Folkpartiets utspel. Och vi skrev en notis om det på sd Kurirens hemsida. Alltså Folkpartiets utspel om att enbart tillåta svenska under lektionstid. De båda ledande folkpartisterna Allan Widman och Eva Bertsch menar nu att skoleleverna i Malmö enbart ska få tala svenska i klassrummen, rapporterar Sydsvenska Dagbladet den 1 januari. Kommunalrådet Eva Bertsch, folkpartist och riksdagsledamoten Alan Widman, också folkpartist, vill att Malmö stad skriver in i skolplanen att eleverna enbart tillåts tala svenska under lektionstid. Enda undantaget från regeln ska vara lektioner där undervisningsämnet är något annat språk. Kommunalråd Bertsch menar att eh, läraren måste förstå vad eleverna säger till varandra för att kunna upprätthålla ordningen i klassrummet och riksdagsledamot Widman menar i sin tur att det handlar om att stärka kunskaperna i svenska. De framförda åsikterna ligger helt i linje med vad Sverigedemokraterna i Malmö krävt under flera års tid. Och därmed så tar vi återigen en liten musikpaus. Ja, det här är fortfarande Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Vi sänder på 88 MHz och det ni hörde alldeles nyss var Staffan Hellstrand, bilder av dig. tänker fortsätta med en... Artikel som vår partiledare Jimmy Åkesson har skrivit angående Mats Odell, kommunminister Mats Odells funderingar kring att ändra på grundlagen. Och Åkesson han har satt rubriken dåliga förlorare bland de sju. Och han säger då så här att häromdagen uttalade sig kommunminister Mats Odell positivt om tanken att ändra lagen så att kommunerna får möjlighet att hålla nyval när det politiska läget försvårar majoritetsstyre. Bakgrunden är att små partier, det vill säga Sverigedemokraterna, fått vågmästa roll i ett antal kommuner vilket komplicerar för de sju riksdagspartierna att styra utan partiets stöd. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson skriver på sin blogg "Citat: I Upplandsbro gav Sverigedemokraternas representant i fullmäktige sitt stöd åt den borgerliga alliansen i fråga om styret i kommunen. För att också släppa igenom de borgerligas budgetförslag är det naturligt att man vill ha någonting i utbyte. De borgerliga vill dock inte ens samtala med Sverigedemokraterna. Istället ropar de på nyval. Patetiskt! I Sverige har vi ett flerpartisystem. Syftet med det är att det stora flertalet väljare ska vara representerade i de beslutande församlingarna. I bara några få kommuner har ett enskilt parti egen majoritet. I alla andra fall måste de stora partierna förhandla med de mindre för att få stöd för sina förslag. Är man inte beredd att förhandla kan man heller inte förvänta sig att få något inflytande. Så ser spelreglerna ut. Personligen har jag svårt att förstå vad man tror sig kunna uppnå med ett nyval i exempelvis Upplandsbro. Vad talar egentligen för att väljarna röstar mer rätt i andra försöket? Och om så inte blir fallet, ska man göra ett tredje försök då? Ska valmanskåren tröttas ut tills etablissemanget fått som de vill? Skrev alltså Jimmy Åkesson i den här frågan. <hör> Och jag tänkte komma in lite grann på... De här situationerna som har uppstått, just Upplandsbro som sagt, det är ett borgerligt styre med en socialdemokratisk budget och det menar man ju i media att det är vårt fel. Jag läste i på Sveriges Televisions hemsida faktiskt, Västnytt, angående en liknande situation som uppkommit i Mariestad. Och då så skriver man bland annat så här att kaoset i Maristads kommunpolitik började när Sverigedemokraterna fick ett mandat i valet och därmed blev vågmästare mellan de etablerade blocken. Alltså det har blivit ett kaos och det var Sverigedemokraterna som började. Det påminner faktiskt lite grann om hur media brukade beskriva våra demonstrationer tidigare under tidigt 90-tal eller framåt mitten av 90-talet när det hölls en del demonstrationer så brukade ju dessa demonstrationståg attackeras av vänsterextremister. Och i tidningarna kunde man då läsa att Sverigedemokraterna höll demonstration, bråk uppstod. Och försöka då alltså vinkla det till att, så att det ser ut som att det är Sverigedemokraterna som orsakar bråket. Och i de här fallen när de etablerade partierna vägrar samtala med oss och när de ständigt och jämt markerar att vi behöver inte ha med Sverigedemokraterna att göra, vi behöver inte deras stöd överhuvudtaget, Ja, då finns det ju risk för att vi heller inte röstar på dessa personer. Och det är då kaoset uppkommer. Det är helt enkelt när etablerade politiker inte kan uppföra sig riktigt som folk. Men med det tycks ha funnit en nisch och har funnit ett sätt att försöka få det att framstå som att Sverigedemokraterna skapar oreda. Och vill man ha ordning och reda då måste man rösta på något annat parti. Jag tror dock inte att strategin kommer att lyckas. <skratt> Vidare så händer det ju en del i de kommuner där vi sitter invalda Och något som Rickard Jomshov har kommenterat på sin blogg tidigare under julhelgen Det var under rubriken Rasistattack i talarstolen Återvisar tidningen Sydöstran i Blekinge med tydlighet att kvalitativ journalistik tyvärr ofta är en bristvara på tidningen i en artikel den 21 december tar sig tidningen och den undermåliga skriventen Anna börje ton och beskriver en ordväxling i Karlskrona kommunfullmäktige den 20 december i termer av rasistattack i talarstolen, rasistiska påståenden och den rasistiska debatten. Att det råder begreppsförvirring hos de båda socialdemokraterna Mats Johansson och Patrik Hansson har jag förstått varför deras påståenden i artikeln att mina uttalanden skulle vara rasistiska inte förvånar. Men lite mer hade jag ändå väntat mig av sydöstran trots allt. Vad jag framförde under debatten var för det första att islamister och då syftar jag på extrema muslimer som försvarar och ofta även förespråkar våldsanvändning för att driva igenom en islamisering av samhället är galningar. <kör> Ett uttalande jag naturligtvis står för. För det andra framförde jag att vissa invandrargrupper är klart överrepresenterade när det gäller den grova brottsligheten. Här talar statistiken sitt tydliga språk. Inte heller påståendet att det finns olika värdegrunder inom olika kulturer är rasistiskt. Jag hävdar med bestämdhet att en kultur som hedersmördar eller varför inte könsstympar sina barn inte är att jämföra med vår. Det finns således inget rasistiskt i det jag framförde i talarstolen. Jag är övertygad om att en majoritet av läsarna instämmer i detta. Jag har nu vänt mig till skribenten Anna Börje och krävt att hon klart och tydligt förklarar för undertecknad och för läsarna vad som är rasistiskt i dessa påståenden. Om detta skulle visa sig vara omöjligt kräver jag en ursäkt. Vidare, eh, angående en del notiser från vår partitidning. Diskrimineringsombudsmannen menar att skolavslutningar inte bör innehålla religiösa inslag. Den 21 december, endast tre dagar innan julafton- Gav diskrimineringsombudsmannen besked att skolavslutningar inte bör innehålla några religiösa inslag och i första hand bör hållas i neutrala, icke-konfessionella lokaler, rapporterar Dagen den 22 december. Uttalandet är en följd av att tre skolor nyligen anmälts till diskrimineringsombudsmannen sedan elever hävdat att de känt sig illa berörda av skolavslutningar i kyrkan. Citat, om en skola ändå väljer att hålla avslutningen i kyrkan eller låta en präst hålla tal på annan plats är det viktigt att skolan informerar elever och vårdnadshavare om detta så att de som inte vill delta får möjlighet att avstå. Slutcitat. skriver diskrimineringsombudsmannen i breven till anmälarna. Samtidigt är det upp till den enskilda skolan att ingen ska vara utanför avslutningsceremonin och till tidningen dagen säger diskrimineringsombudsmannen Katri följande. En avslutning som utesluter vissa elever är inte en skola som lever upp till lagens ambitioner. Beskedet är således tydligt. Även om det inte innebär något uttalat förbud menar diskrimineringsombudsmannen att skolavslutningar inte bör innehålla några religiösa inslag. Man kan ju ställa sig frågan om vi överhuvudtaget ska ha något jullov. Jag menar om vi har lov för att har något religiöst så kanske folk känner sig illa berörda av det också. Vem vet. För att gå lite utrikes så har vi uppmärksammat att Dansk Folkeparti har gjort en del, en del uttalanden som jag tänkte rapportera om här. Men jag ska ta en liten pausmelodi till faktiskt. Det är svårt att få rösten att hålla en hel timme. Så att, håll till godo! Ja, det är Radio SD när ni lyssnar på Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det var lite svensk slaget som ni hörde där, tusen och en natt. Eh, innan jag går in på de här utrikesnotiserna som jag eh, sa innan, eh, Melodin, så tänkte jag eh, nämna lite mer om det som eh, gällde Mariestad. Vi hade som sagt ett mandat i Mariestad i kommunfullmäktige där och därmed blev vi också vågmästare och media framställer det som att det har blivit ett kaos i kommunen som har orsakats av just Sverigedemokraternas vågmästarställning men det har hänt fler saker än så i Mariestad det är så att Socialdemokraterna lyckades vinna makten utan Sverigedemokraternas vågmästarstöd tack vare att det har funnits en borgerlig fullmäktigeledamot som har röstat med socialisterna och det har varit någonting som inte riktigt, man har inte vetat vem det har varit riktigt för det har varit slutna omröstningar men man har fått klart för sig ändå att det är en borgare som har fått det hela att tippa över åt vänsterhållet jag vet inte om det är någon som försöker skapa lite extra mycket kaos för att det ska bli så kaotiskt som möjligt där Sverigedemokraterna sitter invalda men som sagt, Dansk Folkepartis uttalanden om sharia-lån som strider mot EU-rätten. Där är det så att Dansk Folkepartis EU-ordförande Morten Messerschmidt menar att det muslimska finansieringshuset Amana som planerar att etablera sig i Danmark under januari månad och som kommer att erbjuda räntefria sharia-lån till muslimer bosatta i Danmark är på koalitionskurs med EU-rättens förbud mot särbehandling på grund av religion. Vi har ett kristallklart förbud mot religiös särbehandling. Därför kan Amarna efter min <coughs> bästa överbevisning inte starta sin verksamhet i Danmark. För vi är fullt utklara över verksamhetens syfte. Det är självklart att alla, också icke-muslimer, naturligtvis måste kunna använda sig av verksamhetens tjänster, säger Morten Messerschmidt i ett pressmeddelande. Finansieringshuset Amana fungerar på så sätt att kunden inte betalar räntor. Däremot så köper finansieringshuset bostaden som hyr ut den till den enskilda kunden för en fastställd årskostnad. När hyresperioden löper ut uppnår kunden egendomsrätten till bostaden. Mårten Messerschmidt kräver nu att förvärvsminister Bent Bentzen bekräftar att religiös särbehandling är förbjudet i förhållande till EU-rätten. Vidare påpekar Morten Messerschmitt att finansieringshuset kommer att motverka den integration som danskarna varje år betalar miljarder av kronor för. I sig själv gränsar det naturligtvis till totalt vanvett att muslimer anno 2006 inrättar sin privatekonomi efter vad Mohammed sa för 1400 år sedan. Det betyder ju till exempel att muslimerna inte bör sätta pengar i verksamheter där judar är anställda eller där man producerar slaktsvin, säger Messerschmitt vidare. Mer från vårt grannland och Dansk Folkeparti, de menar att östavtalen bör förändras. Dansk Folkepartis arbetsmarknadsordförande, Bent Bögstedt, uppmanar i ett pressmeddelande partierna bakom de så kallade östavtalen att genomföra åtstramningar så att Danmark inte översvämmas av invandrare från östeuropa. Samtidigt understryker Bögstedt att Dansk Folkeparti redan för flera år sedan varnade för konsekvenserna av en allt för kort övergångs. Ordning för invandring av arbetskraft Bent Bögstedts uttalande är en direkt följd av att under 2006 har kommit 20 000 invandrare från Östeuropa till Danmark för att arbeta Denna utveckling förutsåg dock Dansk Folkeparti varför man inte var med om att underteckna de nuvarande östavtalen Var och en med den smula vett i skallen kunde räkna ut att Danmark skulle bli ett attraktivt mål för många tusen invandrare från Östeuropa Därför kräver vi en övergångsordning på minst sju år för invandring av arbetskraft vilket en majoritet i Folketinget tidigare var motståndare till Den nuvarande och mycket korta övergångsordningen löper snart ut varför den måste ersättas med en ny och längre varande, menar Bögstedt Och om inte övergångsordningen förlängs kommer invandringen bli ännu större de kommande åren, vilket ödelägger integrationen av de invandrare som redan bor i Danmark med ökande marginalisering som följd. Det säger sig självt att massa, den massiva invandringen av arbetskraft verkar som en stoppkloss för integrationen av de invandrare vi, redan, vi sedan tidigare har här och att deras position på arbetsmarknaden blir ytterst svag. Vi talar... Om uppemot 100 000 lediga händer som riskerar en tillvaro utanför arbetsmarknaden som är följd av att östeuropeiska invandrarna tar de lediga jobben avslutar han. Och det här är ju precis det problem som vi har i Sverige. Vi har konstaterat att under det gångna året 2006 så kom det närmare 100 000 människor till Sverige. Det var 24 000 som sökte asyl enligt en notis som jag läste upp tidigare i programmet. Och eh, vi kommer naturligtvis också att eh, få ta del av den här massinvandringen och vi har ju sett redan nu att eh, det är inte bara Iraker som eh, kommer hit nu längre utan det började ju även komma en stor mängd polacker och andra från just Östeuropa. Och eh, den här sociala turismen som eh, ju många var rädda för tidigare, det verkar tydligen som att eh, det finns fog för den rädslan. Ja, det här är Radio SD och vår sändning idag börjar så ligga lida mot sitt slut. Jag tänkte avsluta med att eh, läsa upp lite formalia. Ni är eh, varmt välkomna för övrigt att besöka våra hemsidor på Lägg Lägger ni till snedstreck Stockholm så kommer ni till Stockholmsdistriktets hemsida. Besök gärna partitidningens hemsida på www.sdkuriren.se Och ni som vill komma i kontakt med partiet får gärna ringa 08 22 66 77 eller skicka e-post till info Och ni kan också skriva till Sverigedemokraterna eller till Radio SD på adress box 20085. 104 60 Stockholm För er som missade början av det här programmet så kan jag nämna återigen också att det sänds en repris imorgon söndag den 7 januari mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris går ut i ett den torsdagen den 11 januari klockan 20.30 och ansvarig utgivare för sändningarna har varit Arnold Boström Arnold Boström som för övrigt antar jag kommer att vara den som pratar i Radio SD nästa vecka så lyssna gärna då igen nästa lördag alltså då, då så avslutar vi med lite musik igen på återhörande